Собака, привезений Матвієм і Богусом місьє, скрутившись під ногами, спав. Іван Херовим, зосереджений на домашньому завданні, ковзнув поглядом від майки до волейбольного м'яча, який закотився на середину кімнати.